13. fejezet 747. nap A BBC híradóját hallják Greenwichi háborús időszámítás szerint hajnali 3 órakor. A Virginiai Blumontban megalakult amerikai szövetségi kormány ma bejelentette, hogy neutronbombát dobott Chicago városára. A nagy részben már ezelőtt is romokban álló metropoliszt ért újabb fizikai pusztítás hullám okozta károk mértékéről, és az emberáldozatok számáról egyelőre nincs adatunk. A kormányzat szóvivője elmondta, hogy miután a város állítólagos irányítója, a magára csak nagyságos, Samuelként hivatkozó vezető több száz, az egyik NFH zászló aljból fogjulejtett katonát végeztetett ki, akiket a törvénytelenség és egyéb romlottságok elfolytására vezényeltek a régióba, a kormánynak a taktikai nukleáris töltet bevetésén kívül nem maradt más lehetősége. Az amerikai kormány lépését a világ minden táján elítélték. A kínai népköztársaság szóvivője határozottan kijelentette, hogy az Egyesült Államok nyugati partján jelenlévő kínai egységek szigorúan humanitárius okokból tartózkodnak amerikai földön, Kína pedig nyílt fenyegetésnek veszi Amerika kormányának bebizonyosodott hajlandóságát arra, hogy saját népét sújtsan nukleáris támadással. A szóvivő Pekingben hozzátette, hogy az atomfegyverek minden hasonló, a kontinentális Amerika területén tartózkodó kínai személyeket is érintő bevetését Kína nyílt támadásnak tekinti, és arra teljes ellencsapással reagál. A mexikói kormány támogatásért fordult a kínai vezetéshez, arra az esetre az amerikaiak hasonló nukleáris fegyvereket vetnének be, idézem, Texas, Arizona és Új-Mexikó egykori határain belül idézet vége. Üzenet következik ott tavalyi és Montréáli barátainknak, Babilonnak vizei mellett. Ismétlem, Babilonnak vizei mellett. A Kápolnában tartott gyűlés másnapján újabb általános városi tanácskozásra került sor a parkban, azonban John ezen már nem vett részt. Korábbi kötelességei közül a gyűlésekre rohanást éppenséggel a legkevésbé sem sírta vissza, Nincs több vége láthatatlan vita és megbeszélés. Már alacsony beosztású tisztként is rettegett az ilyesmitől, és bár a professzori munkáját őszintén szerette, az elhúzódó tanszéki értekezletekből és egyébi bizottsági ülésektől továbbra is a hideg futkosott a hátán. Ahogy egy régi mentora bölcsen megjegyezte annak idején, Minél triviálisabb a probléma, annál valószínűbb, hogy a megoldásához teljes bizottságokat kell majd összehívni. Mivel Makala továbbra is a tanács tagja maradt, ő elizabeth együtt elment a gyűlésre. Addig John végre elengedhette kicsit magát, levette a polcról Martin Gilbert zseniális Winston Churchill életrajzát, a The Wilderness -t. Sok szempontból a könyvből sugárzó megnyugtató útmutatás miatt döntött emellett a kötet mellett, és igazán élvezte a majdnem négy órányi egyedüllétet, a tavaszi vetési időszak óta először tudott végre valóban pihenni. Jen párszor lábújhegyen kisurrant hozzá, hogy megkérdezze, szeretne-e egy teát vagy egy salátát a tavasz első zöldségeiből. Bár a saláta bűzött a vatpóré hagyma bántóantólakodó szagától, John illendőségből mégis elfogadott egy tállal, és óvatosan csipegetett belőle, még Jen elhelyezkedett az egyik székben, és a kora esti melegben elbóbiskolt. John mélységes szeretettel nézett az anyósára. Jennek nem makala, hanem méri, John első felesége volt az egyetlen gyermeke. Így már csak Ben és Elizabeth maradtak neki, ők ketten voltak a vérszerinti rokonai ezen a világon. Amikor Makala bekerült a családba, Jen kívülállóként is szívvel ölelte magához, éppen úgy, ahogy annak idején Johnnal is tette, amikor a faragatlan New Jersey gyerekként beállított az életébe, hogy később a vejévé lépjen elő. John a jobban érezte, hogy Jen már nem lesz sokáig velük. Az asszony világ életében kecses, elegáns déli hölgyként élt, mintha egy másik előkelőbb mi milliőből csöppent volna közéjük. Mindig is ellentmondásos személyiség volt, erős kézzel és remek stratégiai érzékkel vezette a családi Ford Márka kereskedést, Emellett azonban mélységesen büszke volt rá, hogy fiatalasszony korában a férjével együtt anyagilag támogatott egy buszt, amely Asheville-ből az 1963-as híres washingtoni menetelésre tartott. Ezt a déli kultúrkörben, ahol nevelkedett, bizony nem mindenki nézte jó szemmel. Az autókereskedést bolykottálták, a forgalom egy évvel azelőttinek a felére esett vissza. Amikor évekkel később Johnnak elmesélte a történetet, Jen hangosan nevetett az embereken, akik annak idején kiközösítették, akkor ugyanis már ők hirdették a legnagyobb pofával, hogy valóban milyen őszintén mellette álltak. A napsütésben békésen szúnyókáló Jen mérhetetlen nyugalmat árasztott, John pedig a könyvét a földre téve lassan maga is álomtalan szendergésbe merült. Félig kinyitotta a szemét. Makala hajolt fölé gyengéden, és megcsókolta a homlokát. John elmosolyodott, majd ásított egyet, miközben igyekezett feltápászkodni a székben. – Ez a gyűlés… – kuncogott Makala. – Örülök, hogy végül nem jöttél el. – Miért? – Az égvilágon mindennek elmondtak, azért. Egyesek szerint aljassabb hazáruló vagy, mint Benedikt Arnold, mások meg igazi hősnek tartanak. Benedikt Arnold, az amerikai függetlenségi háború tábornoka kezdetben az amerikaiak, majd a britek oldalán. Ez a része a legkevésbé sem érdekel. Mit döntöttek a behívottakról? Makala elmosolyodott. Hat ember! Egész pontosan hatan jelentkeznek szolgálatra. Micsoda? Hatan, John! Ezt úgy mondod, mintha jó hír lenne. Liheg John. Ők maguk tudják, mivel kell majd szembenézniük. ők? Maury Hirt és Danny, a két veterán megmondta nekik feketén-fehéren. Te is tudod, hogy dennit még a vietnámi háború alatt hívták be? Elmesélte, hogy annak idején szívből gyűlölte a behívó hippiket, de annak alapján, amit később a vietnámi háború mögötti mocskos politikai ügyködésről megtudott, mára azt kívánja, bár csak ő maga is még időben közéjük állt volna. A sivatagi vihar veterányaként Mauri arról beszélt, hogy egy hivatásos békeidőbeli hadsereg, amilyen még a támadás napja előtt amiénk is kis volt Irakban és Afganisztánban, Teljesen összehasonlíthatatlan egybe egybehívottakból összetákolt társasággal. Végül azt is kijelentette, hogy ő maga is megtagadná az NFH-ban való szolgálatot. Kettejük véleménye elég sokat nyomott alatban. Mit szóltak az éjjeli BBC adáshoz? A hír nagyon felbajdította a dolgokat, felelte Makala. Egyesek kiálltak amellett, hogy ha ez a Samuel nevű őröt kicsit is hasonlít a horda egykori vezérére, akkor az atomcsapás még túl emberi megoldás is volt. Mások veled értettek egyet, és az egészet visszalépésnek tartják, amelyek újra a katasztrófa szélére sodor. De a legtöbben az NFH elveszett zászló aljának a sorsára koncentráltak. John talpa a terasz hideg kövezetéhez ért. Jen még mindig aludt, John pedig félfüllel hallotta a konyhában sürgölődő Elizabetet, aki bennel csacsogott az édesanyák és totyogós gyermekeik sajátos, közös nyelvén. Mindketten tökéletesen értették a másikat, a külvilág meg csak fülelt, mosolygott és egyetlen árvaszót sem tudott kihámozni a vidám halandzsából. John a kertbenyíló ajtó felé mutatott, Makala pedig követte. A többiek tisztában vannak azzal, hogy mindez mit jelent? Ha két nap múlva nem jelentkeznek asheville mindannyiukat de zeltöröknek nyilvánítják majd a nyilvános kivégzés terhe mellett. John nagyot sóhajtott, és arcát a tenyerébe temetve lehuppant a Jennifer sírja melletti padra. Sose hittem volna, hogy valaha idáig jutunk. Fredericks nem fogja ölbetett kézzel nézni ezt az egészet. Mint az ilyen karrieristák általában, ő is a magasról leszarja, kikerül éppen az útjába. Túl sok hozzá hasonlót láttam a Pentagonban és máshol is, különösen a szolgálatom utolsó pár évében. Azok a barátaim, akik az egész pályafutásukat készek voltak kockára tenni, ha egy parancsot erkölcselennek érezte, mint például Bob Scales az utóbbi időben már-már már kiveszőben vannak. Gondolom, Fredericks jelenti majd a parancs megtagadásomat Blumontnak, ahol rögtön igyekeznek errettentő példást tatuálni belőlem. Na de hogy számol el a többiekkel? Vajon hogyan írja bele a jelentésébe, hogy több mint százan küldték el a pokolba a kollektív parancsmegtagadással? Az ilyesmi egyenlő a kudarccal, és abban a játékban, amit ő játszik, ez bizony a pozíciójába kerülhet. Fölölről rögtön félreállítják, főleg ha az egész nyilvánosan történik, és nem söpörheti a szőnyeg alá. Le akarja majd rendezni a dolgot, még mielőtt Blumontban tudomást szereznek a helyzetről. 650 kilométer távolságból úgyis azt ír az akció utáni végső jelentésébe, amit akar, különösen, ha nem marad senki, aki megkérdői a meséjét. Mire célzol? Támadni fog. Azokkal a fekete feketerúás nyomorultakkal? Hányan lehetnek összesen? Talán százan? Egy óráig sem tartanának ki ellenünk? Jól tudod, hogy egy ilyen összecsapást mi sem úsznánk meg veszeségek nélkül. Vágta rá gyorsan John. Makala ránézett, és végül bólintott. Tudom, súgta halkan. De azt kell mondjam, még így is ez a kisebbik rossz. Mindazok után, amiket erről az NFH-ról mondtál, mit gondolsz, Hány srácunk térne vissza karácsonyra dél ígéretének megfelelően, ha a kormány isten tudja, hová küldi őket? Vagy ha már életszerűek akarunk lenni, öt év múlva hányan lesznek még életben közülük? John felemelte a fejét a két tenyeréből. Egyetlen javaslatom lenne, Makala. Egy javaslatod? A gyűlés megszavazta, hogy a jelenlegi krízisben, aminek immár hivatalosan is kikiáltották, tetéri vissza, mint katonai főparancsnok. Úgy gondolom, ezt rossz ötlet lenne elfogadnom. Szavazással visszahívnak engem, én belemegyek a dologba, Frederik szemében pedig egyszerre az egész város felelősségre vonható. Narmsziacs is pont ezt mondta. Emlékszel rá? Annak idején jogászként szolgált a seregben, szóval elég sokat konyít az efféle ügyekhez. Mindennek ellenére ő is arra szavazott, hogy ha délvalóban megtámad bennünket, tevedd át a katonai parancsnokságot. Bárhogyan is. Mi a javaslatod? Ürítest ki a kórházat, akár mozzíthatók a sérültek, akár nem. Az Assembly in Hotelt félszemmel már rég kinéztük, Alkalmas hely lehet egy második vonalbeli kórház számára, ha netán elvesztenénk az irányítást Black Mountain fölött, és valahová vissza kellene vonulnunk. Montreat legalább kiválóan védhető utolsó erőd lehetne. Miért? Fredericks ismeri a kórház pontos helyét, és légi ereje is van. Ha hirtelen rajtaütéssel próbálkozik, ahogy a fosztogatókkal is tette, jó előre evakuálnunk kell a belvárost. Börnet kiadatásának Kudarca jókora csorbát ejtett a renoméján, ezért is gondolom, hogy először ránk fog lecsapni, talán egy éjjeli villámtámadás formájában, hogy elfogja börnettet. Meglepetésként akar lerohanni, hogy fitogtassa az erejét. Azzal takarózik majd, hogy valójában nem ellenünk lép fel, hiszen mi igazából csak egy korábbi közös ellenségünket bújtatjuk. Ha néhány társával együtt sikerül elfogni a börnettet, másnap már könnyedén megoszthatja a városlakókat. Ezek után elég sarkon fordulnia és bejelentenie, hogy a konfliktus megoldódott, minden meg van bocsátva, miért is harcolnánk tovább. És igen, még így is lesznek veszteségeink, amiket persze az én nyakamba var majd, hiszen én egy makacs bajkeverő vagyok. Ezek után elég megtoldania az egészet egy ajánlattal, hogy amennyiben önként feladom magam, továbbra is mindenki büntetlenül beállhat a sorba. Csak el kell ismernem, hogy vezetőként tévútra vittem a közösséget. John elhallgatott és elfordította a tekintetét. A font kis szarházi, mondta Makala, John mellé huppanva. Mauri, Ed és sokan mások is nagyjából ugyanerre jutottak. A kórház kűrítése el is kezdődött. John elmosolyodott. Még szép, hogy a veteránok tisztán látják a helyzetet és már munkához is láttak. Egyesekben felvetődött, hogy esetleg bemehetnél Esvilbe és tehetnél még egy kísérletet a békés megoldásra. – Te mit gondolsz? – kérdezte John. – Tíz perccel az érkezésed után a bíróság lépcsői fölött lógnál. John elmerengett. – Te most komolyan mérlegeled, hogy feladod magad? – döbbent meg Makala. Megfordult a fejemben. Még most is kikényszeríthetnék valamiféle megegyezést, hogy kevesebb embernek kelljen bevonulnia. Blumontban aztán meglátom, kiket találok, talán régi barátok babotlok még a háború előtről. Őszintén szeretném hinni, hogy öreg barátom Bob Scales kijutott a városból, és valahol most is él és virul. A rendes hadseregben ma is örömmel szolgálnék vele. Ha ő ott lenne Blumontban, valóban tehetnék valamit az országért. Nem jutnál el odáig? Fredericks elrettentésképpen azonnal felkötne a bíróság előtt, másnap pedig rögtön megszegné, akármiben állapottatok meg. Ha csak rágondolsz, hogy bemenj abba a városba, amíg az a cifra sekfej a kócerájt, azonnal bezáratlak eddel egy cellába. A gyűlésen mellesnek az is eldölt, ha megpróbálsz esvélbe jutni, a barátai letartóztatnak. John erre nem tudott mit felelni. A barátai az életüket kockázhatták miatta, ez pedig kellemetlen érzésekkel töltötte el. Sóhajtott egyet és a fejét rászta. Javasolhatom, kedves, hogy indulj el és segíts a kórház kűrítésében? Nagy munka lesz és nincs rá sok időnk. Már jóval korábban mondanom kellett volna. Hivatalosan továbbra sem fogadom el a katonai parancsnoksággal kapcsolatos felkérést, de ha Ed és még páran beugranak este felé Kevin Maladival és a többi század parancsnokkal, talán összedukhatjuk a fejünket és kieszelhetünk valamit. A támadásra pontosan John jóslatának megfelelően került sor. A két Black Hawk kicsivel hajnali három után suhant át a város fölött, Erről ők nagyjából tíz perccel hamarabb kaptak értesítést a John javaslatára előre tolt rejtett megfigyelő állásból, amely a helikopterek leszálló helyévé átalakított esfili bevásárlóközpontól egy köpésre volt. A két helikopter nagyjából fél perc különbséggel ért földet a black Mountain-i városháza előtti parkolóban, és tette ki az egy-egy osztagnyi katonát, akiket szállított. Az első gép alapjáraton forgó rotorral a földön maradt, míg a másik a levegőben körözött fölöttük. Az első osztag fele tüzelésre kész fegyverekkel berontott a városháza épületébe. Lövések dördültek, a John kezében lévő telefonkagylóban pedig hirtelen megszakadt a vonal, oda lett az egyetlen kapcsolat a szvannanóai barikáddal. Szétlőtték a kapcsolótáblát a rohadt életbe! Csattant fel John. A második osztag csatárlánzba fejlődött és sietősen megindult a kórház felé, amit végül a városházához hasonlóan üresen találtak. John a főiskolásokból álló első század néhány tagjával és Mauri Hörtel egy elhagyott, jól átszázott lakásból figyelte az eseményeket a régi barkács üzlet fölött, amelynek ablakai egyenesen a kórházra és a városházára néztek. Egyelőre mindannyian a kacagás rájuk törő hullámaival küzdöttek, bár a városházát leruhanó akciócsoport lövéseiből John számára egyértelműen kiderült, hogy az osztagok hivatalos felhatalmazást kaptak a gyilkolásra. A kórházat felemelt fegyverekkel lerohanó osztagtagjai elkezdtek kifelé szállingózni az épületből, Mozgásukból az éjjeli sötétség ellenére is ki lehetett érezni az általános bizonytalanságot. John őszintén remélte, hogy az akciót ezzel ennyiben is hagyják, vagyis a katonák zavartan és szentségelve szépen visszaszállnak a helikoptereikbe és meg sem állnak esvildig. Maury végig ellenezte John tervét, Szerinte ugyanis a jelenlegi nél sosem kínálkozik majd jobb alkalom megkaparintani az egyik, vagy akár mint két Black Hawkot. Arra, hogy ennek érdekében hajlandó lenne agyonlőni a két osztagnyi katonát, arról már nem is beszélve, hogy az apacsok valószínűleg jóval azelőtt ellentámadásba lendülnének, hogy ők a Black Hawkokkal felszállhatnának, csak kitörő választ adott. John egyelőre csupán üzenetet szeretett volna küldeni Fredericksnek, és semmiképp nem akarta magára vállalni, hogy nyílt háborút kirobbantva ő húzza meg először a ravaszt, ezt a felelősséget mindenképpen délnek akarta meghagyni. Az osztagok visszamentek a helikopterekhez. Bár a városban senkinek sem volt éjjel látó felszerelése, a rajtaütés eredménytelensége miatt összezavarodott katonák így is jól kivehetőek voltak a fogyóhold hajnali fényénél. Néhányuk épp a városi parkban álló nyilvános vécé apró épülete mellett állt meg tanácskozni. Gyerünk! Szálljatok vissza, és tűnjetek a fenébe! szürte át a fogai között John. A pillanat valójában sokkal feszültebb volt, mint azt az odalent tanács talanul várakozó katonák gondolták. John egyetlen lelket sem hagyott a városházán, túl nyilvánvaló volt, hogy az osztagok foglyok reményében elsőként veszik majd célba az épületet. A városháza és az út túloldalán álló kórház közvetlen környezetében viszont száznál is több Black mountain katona átlesben, akik mára mind valódi képzettgyilkosnak számítottak. A horda elleni csata és számos kisebb összecsapás túlélőiként, többek között épp a fosztogatók ellen, jó néhány hideg, magányos éjszakát átvirrasztottak már a völgy két természetes bejárata közelében megbúvó rejtett őrhelyeken. Ami a fegyvereiket illeti a vadászpuskáktól a nap előtt még illegálisnak számító automata fegyverekig változatos volt a felhozatal, arzenáljuk egy részét a horda meggyilkolt tagjaitól zsákmányolták. A kannibáloktól annak idején egy gránátvetőt is szereztek, egy másik házi készítésű gránátvetőt pedig John a legjobb afganisztáni és iraki veteránokból álló kislét számú egységre bízott. A parancsa teljesen világos volt, senki sem nyithat tüzet, ha csak direkt nem kezdenek lőni rá, vagy John be nem gyújtja a két zöld jelző fákját, azért zöldeket, mert mostanra csak ilyenek maradtak a város tartalékai között. John keserű tapasztalataiból és a történelmi példákból persze jól tudta, hogy a parancs ereje és a jelenlegihez hasonló pillanatok feszültsége két teljesen különböző dolog. Egy véletlenül elsütött fegyver bármelyik oldalon egyetlen fegyelmezetlen vagy épp egyenesen részeg dühös katona. Ha ennyi felfegyverzett, egymás iránt egyre mélyülő gyűlöletet viselő férfi és nő egymásnak feszül, bármi megtörténhet. A Földön lévő helikopter rotorja gyorsulni kezdett, a jól ismert suhogó hang egyre erősebben visszhangzott az épületek közti nyílt téren. A katonák beugrottak, a gép pedig lassan felemelkedett. Még el sem hagyta teljesen a parkolót, a második helikopter nyugat felől már jött is a helyére, felkapcsolta a fényeit és leereszkedett, hogy a hátra maradt katonák is beszállhassanak. Újabb lövések dördöltek, amikor az utolsó katona után a helikoptergép még egy hosszú sorozatot ereszett a városháza épületébe. A Black Hawk végül felszállt és beleveszett a sötétségbe. John megkönnyebbülten lélegzett fel, majd hátradőlt és felkészült a várakozás perceire. Bevett katonai csel volt ugyanis, hogy az ellenség nagyjából negyed óra múlva újra lecsap a helyre, amelyen korábban egyszer már rajta ütöttek. Az esvillieknek nyilván volt látó felszerelésük, John csapatának pedig nem. Addig nem nyugodhatott meg teljesen, amíg az előretolt felderítő nem jelentette, hogy mind a négy helikopterföldet ért Esvélben, a várva várt hír végül majdnem fél óra múlva futott be. Mivel a telefonhálózat kapcsoló tábláját a városházán kilőtték, Johnnak igen sokáig kellett bizonytalanságban várakoznia, amíg végre meghallotta a föltér felől puffogva közeledő moped motorjának berregését. A motoros eleinte körbe-körbe hajtott, és nyilvánvalóan maga se tudta, pontosan hová is kellene mennie, míg John végül az ablakon kihajolva oda nem kiáltott neki. A futár közölte, hogy mind a négy helikopter lesz át az Esfilly bázison. John ezután kihirdette, hogy a légiriadónak vége. Kevin maladi kisét a főtérre, és kétszer egymás után megfújt egy sípot. A rejtek helyekről egyelőre csak néhányan bújtak elő, a többiek az előzetes parancsnak megfelelően továbbra is láthatatlanul a helyükön maradtak, mivel John attól tartott, hogy asheville az ismertnél talán jelentősebb légi is lehet. Több repülő vagy helikopter is állhat lesben a város másik oldalán, sőt akár Johnson Cityből vagy Greenvilleből is behívhatnak légi támogatást. John tisztában volt vele, hogy a bürokratikus rendszer folyamatai valószínűleg akadályokat gördítenének az efféle, kölcsönzött légierő beszerzése elé, de erre a hipotézisre egyetlen embere életét sem állt szándékában feltenni. Egyértelműen figyelmeztette a városlakókat, hogy az ég immár valószínűleg nem a barátjuk, és könnyen meg lehet, hogy minden pillanatban figyelő szemek követik őket. John kilépett a barkácsboltból, és az égre nézve messzelennek érezte magát. A hajnal első fényei lassan felderengtek a horizonton, miközben Kevinhez ment, bólintott és kezet rázott vele. Szép munka! mondta neki, majd egyből el is indult a városháza felé. Kevin utána kiáltott, hogy eszébe ne jusson kinyitni az ajtót. John pedig hangtalanul átkokat szólt saját magára. A katonáknak kifelé jövett éppenséggel lehetett idejük egy klémor aknát vagy más rögtönzött robbanóeszközt telepíteni az ajtóra, ezért Kevin behívott néhány afganisztáni veteránt a terep biztosítására. Hosszú, feszült negyed óra következett, a keleti égbolt a sötétségből lassan indigó kékbe és mély aranyba úszott át. A két tapasztalt, most leginkább komornak és dühösnek látszó katona végül kiballagott az épületből, és bejelentette, hogy tiszta a terep. John belépett az épületbe, és megállt a város szerény telefonközpontjának maradványainál. A mocskos rohadékok! A kapcsolópultot több teljes tárral lőtték szitává. Ezzel az egyetlen, valójában indokolatlan tettel sikeresen megbénították a város kommunikációját. John hirtelen belegondolt, mennyivel is veti ez vissza a város elmúlt két évben nagy nehezen felépített infrastruktúráját. Az ő irodáját felforgatták, a szekrényeket kirámolták, dokumentumok tűntek el. Majdnem nyíltan szórakoztató volt látni, hogy a katonák a használhatatlan. Hosszú ideje csak porfogóként a sarokban árválkodó számítógépet is magukkal vitték. Felfordított asztalán egy karton boríték állt, rajta a John Materson részére felirattal. Kézbe vette a levelet, mire az egyik veterán rögtön közbelépett és türelemre intette. M-16-os gép fegyverének csövével óvatosan megnyomogatta, és megfordította a borítékot, majd ő maga nyitotta fel, és végül átnyújtotta Johnnak. Milyen mélységesen szánalmas egy világba süllyedünk vissza, gondolta John, ha újra ebbféle elővigyázatossági rítusokat kell felélesztenünk. A szobában túl sötét volt ahhoz, hogy elolvashassa az üzenetet, és mivel nem akart zseblámpát használni, a borítékkal a kezében járta végig az épület többi részét. Nagy szerencséjükre a hobbirádiósok által a nap után is használható alkatrészekből összetákolt rádiós berendezéseket már korábban átköltöztették a másodlagos főhadiszállásra, amit az aktuális krízis megoldásáig a Gator Hall pincéjében rendeztek be. A főiskolai kampusz sokak számára nem volt a legkedvezőbb helyszín, ám taktikai szempontból a Gator Hall szerencsés választásnak bizonyult az elhelyezkedése és a környező bőséges lombfedezék miatt. John a túlságosan is könnyen felismerhető egyszerét a ház garázsában hagyta, és azt tervezte, hogy a kocsi jó ideig ott is marad. Saját autó hiányán tehát kiállt a barkácsbolt elé, és Bartlett egyik megbüggköt Volkswagen furgonjára kezdett várakozni. Ezek a járművek a féle tömegközlekedési eszközként szolgáltak a közösségben. Bár Bartlett hű maradt kisé különc önmagához, a furgonokon díszelgő, az 1960-as évek stílusában felfestett békeszimbólumokat már ő is kisé furának tartotta. Néha mélységesen ironikusan hatottak. Még John a furgonra várt, visszament a barkácsboltba, ahol nyugodtan felmerte kapcsolni a zseblámpáját, így elővehette Frederiks üzenetét. John! Magának és a követőinek a döntése, mi szerint megtagadják az NFH-ba való bevonulást, mely jogos kötelezettségük lenne, Törvényen kívül helyezi mindannyiukat azokkal együtt, akik bújtatják. Mindezt őszintén sajnálom. Azt reméltem, a közösség javáért együtt tudunk majd dolgozni. De ha e levelem eljutott önhöz, akkor a követőivel együtt nyilvánvalóan elrejtőzött. Ön is jól tudja, hogy nincs hová bújnia. A mozgósításra való jelentkezés határideje ma délre módosult. Amennyiben engedelmeskednek a parancsnak, biztosra veszem, hogy igazságos és méltányos megegyezésre juthatunk, amelynek részeként minden vádat elejtünk maguk ellen. Tudom, hogy a levelet mindössze pár perccel a katonáim kivonása után olvassa. Mivel a telefonhálózata már nem használható, vonjon fel egy fehér zászót az autópálya 59-es kiáratánál, a város határában és ezzel egy időben szállítson el minden akadályt az úttestről, a mindkét irányba szabad közlekedés visszaállítása jelzi számomra, hogy békésen kívánja megoldani a jelen krízis helyzetet. A munkálatoknak a hajnal beáltával meg kell kezdődniük. Ne kövessen el több hibát. Katonaemberként emberként tisztában kell lennie a katonai hierarchiával, és azzal, hogy mindannyian csak aprófogaskerekek vagyunk az államvezetés rendszerében. Ideje, hogy azt tegye, amit elvárnak öntől. Dél Fredericks, a 11-es administratív közzet direktora, a Karolina államok körzete, amerikai Egyesült Államok. John összegyűrte a papírt, és készetést érzett, hogy egyből ki is hajítsa. Kevés dolog volt az életében, ami valóban kihozta a sodrából, az emberek, mint fogaskerekek analógiája az egyik volt közülük. Annak idején egy túlzottan lelkes kiképzőtisztje előszeretettel ordította ezt a fülébe a kiképző táborban, nevezett őrmester ugyanis örömét lelte abban, hogy megkeserítse azoknak a tartalékos tiszti kinevezésük kapujában álló katonáknak az életét, akik előtt pár hónappal később már egész hátralévő életében tisztelegnie kellett. A hideg háború alkonyán, németországi szolgálata alatt is állandóan ezt egy túlbuzgó szakaszparancsnoka. Az elképzelés ugyanakkor teljesen életidegen volt, és azt feltételezte, hogy a polgárok mind egy óriási mechanikus szörnyetek részei csupán, legyen szó az államról, egy cégről, vagy egy fáradhatatlanul törtető vállalatról. Az üzenete egyértelmű volt, az ember vagy beáll a sorba, mint apró fogaskerék, vagy a gépezet gíméletlenül eltapossa. John végül a zsebébe gyűrte a levelet, majd Maurira és Kevinre nézett. – Teljes mozgósítás! A vonalas kommunikációnknak lőttek, de korábban is boldogultunk már nélküle, hát most is megoldjuk valahogy. Bár kifejezetten ilyen helyzetet még sosem modelleztünk, a légi támadás esetén végrehajtandó teendőkről sokat beszéltünk. Délelőtt teljes légi és szárazföldi támadásra számítok. Ezzel átadta a levelet a barátainak. Ámocsok, a rohadt fogaskerekekkel jön! Szívvől gyűlölöm az ilyet, válaszolta Mauri. Azonnal evakuálni a teljes belvárost, indítsátok be a szirénát. A civileket a terv szerint az ismert buvó helyekre szállítjuk, a harcoló alakulatok pedig foglalják el a védelmi pozíciókat. A hordával vívott összecsapás után John számos éjszakát töltött különféle helyzetekben hasznosítható haditervek kidolgozásával a zavaró határmenti rajtaütésektől, amelyek időnként halálos áldozatokat is követeltek, ahogy párszor a fosztogatók támadásaival is megesett, egészen egynyit termonukleális csapás esetén aktuális elrejtőzésig. Volt forgatókönyve többek között egy repülőkkel vagy helikopterekkel rendelkező agresszor támadására is. Ha a horda annak idején rendes felderítőkört repült volna fölöttük egyetlen teljes felszereltségű és lőszertartalékokkal is bíró apac helikopterrel, így feltérképezve a védelem stratégiáját, akkor a csata igencsak komoran alakult volna. Arra azonban sosem gondoltak, hogy a fosztogatók vagy más hasonló bandák helyett a saját kormányukkal kell majd szembenézniük. John még mindig remélte, hogy csupán egyetlen, nem a rendszer egészét reprezentáló, hatalommániás, ámokfutó hivatalnokkal van dolguk. A következő nyolc órában kiderül, hogy az egész csak blöff volt a dél részéről. Mauri és Kevin indulás előtt sebtében tisztelektek, John pedig ösztönösen viszonozta a gesztust. Akár tetszett neki, akár nem, akár hivatalosan elfogadta, akár nem, újból ő volt a védelem főparancsnoka. Önkéntes nyugdíjba vonulása végül valamivel több mint egy napig tartott, és bár oly sok szempontból gyűlölte a feladatot, mélyen magában valami izgalmas bizsergést vért felfedezni. Újra azt érezte, hogy maga irányítja a sorsát. Elgondolkodva vakarta meg az állát, a foga még mindig sajgott, de ezzel most nem volt ideje foglalkozni.